Юрба так надавила на мою напружену руку, та ще проти її згину, що я думав, рука зламається. Але вона тільки туго угнулася і витримала натиск юрби. Пробка розсмакталася, і ми з вірою побігли до моряка-інваліда на дерев'яшці, що стояв з краю ряду стільців, якому він захопив чотири місця. Три були порожні, а коло четвертого він стояв сам, затуляючи нам прохід. Я спитав його, чому він один захопив стільки місць. Він же на чотирьох сільцях не сидітиме. ета для товаріщей. Я, отсовуючи моряка в бік, міста ненуміровані, садісь, Віра. Але ззаду кілька парубчаків почали мене лаяти. І особливо один з них. худий, з нахабним обличчям в матроській смугастій тільняшці. Ну, видно, що він... «Ніякий не матроса, а тільняшку надів для форсу і залякування фраєрів. Він брудно мене облаяв, пославши до однієї матері». Ну, «Я йому відповів тим же, тільки додав – бандит. Он його назвав бандитом». «Он його назвав бандитом!» Згомоніли його, як видно, захоплені поклонники, а він, мабуть, був їх отаманом. Між іншим, я в таборах Чона, купаючись на дінці під Чугуєвим, Розпанахав собі указівного пальця правої руки об розбиту бутилку, так що права рука у мене висіла на перев'язі. Примітка. Чон часті особого назначення. І от переді мною підвелася довга верста з маленькою гадючою голівкою і поцілює мені кулаком у обличчя, хоч і бачить, що я можу битися тільки лівою рукою проти його двох довгих рейок. Він розмахнувся, із-за спинки стільця, але я уважно стежив за ним І вчасно оцахнувся од удару, що сплющив би мене у млинець І страшний кулак якось скоса згори вніс, пролетів повз мого носа Хуліган по інерції перегнувся і повис животом на спинці мого стільця Головою вниз Тоді я ударом середньої сили лівою рукою зацідив йому ребром долоні під ложечку він кілька разів тіпнувся і залишився висіти на стільці, як порожній мішок. Майже вся публіка стала ногами на стільці і мовчки дивиться. А хуліган, очунявши, як сповити дитя, знову поцілює мене своїм кулочищем. І знову я заспокоїв його ребром долоні. Тоді члени його банди, які з своєрідного благородства не втручалися в наш двобій, стягли свого зів'ялого отамана зі спинки мого стільця і, як неживу ляльку, посадовили біля себе. До мене підійшов один. «Ваші документи...» Я йому показав свого студентського квитка і сказав, що не можу ж я з однією рукою дати себе бити, що я активно оборонявся. Погасили світло. Почалося кіно. А ззаду я чую. «Всунь йому пьоришка» я спокійно дивився кінокартину, бо знав, що в кінотеатрі вони мені нічого не зроблять. А от на вулиці... Я сказав Вірі, «Ти йди к центральному виходу, вони будуть думати, що я з тобою, а я пойду через запасний виход. Як женщину, да і беременну, а вони тебе не тронуть». Так і вийшло. В метушні вони не помітили, що мене нема з Вірою, а думали, що я десь близько від неї, і йшли за Вірою. Біля центрального виходу утворилася пробка, і хулігани застрягли в ній. Я спокійно пройшов через майже вільний запасний вихід. Іду повз центрального, а хулігани бачать мене. Та пробка їх не пускає. І вони в безсилій люті тільки загрозливо махають на мене кулаками. Я зняв кепку, глузливо попрощався з ними і швидко пішов додому. Далеко пізніше прийшла бліда Віра. Вони йшли за нею до самого нашого дому. А це вже про бандитів. І я теж забув про це писати раніше. Зима 1923 року. Я в демісезонному пальті з портфелем із парусини йду додому басейною вулицею. Третя година ночі. Порожньо і тривожно кругом, бо тоді роздягали навіть і вдень. Проти мене йде один, а другий йде з Чернишевської вулиці, що перетинає басейну. «Іде до мене, з правого боку». Але він далі від першого. Вони пересвистувались, але не розрахували, щоб вчасно зійтись в одній точці, якою був я. Я їх випередив, швидко пішовши на зустріч першому, випнувши великі пальці рук у кишенях. Так, щоб він подумав, що в мене є зброя і не в одній руці. Коли ми порівнялися, бандит спитав мене, Спічки єсть? Нє, товаріщ, відповів я, спокійно і напружено проходячи повз нього. Так само спокійно я пішов, не оглядаючись далі. І коли я пройшов досить, то оглянувся у світлі вуличної електрики, побачив, що бандити на розі Чернишевської зійшлися, і той, і другий, що швидко говорив першому і гнівно розмахував руками. Але за мною вони не погналися бо, як і Сава Божко з Кириленком, думали, що в мене є зброя. А в мене її і не було. Ще на фронті я читав вірші Тичини в 1919 році. Але крім «Більше не побачу соняшних очей», нічого не зрозумів. Потім, пізніше, його соняшні кларнети ввійшли в мою душу, як море акордів, і дня, і ночі, і світання, і заходу. Він чарував і полонив мене. Я жив тільки його образами, повними музики і сонця, а то й трагічними, як трагедія мого народу, як я тоді думав. Да, ранній геніальний Тичина був читалем моєї поетичної юності після Шевченка, Франка, Лесі Українки, Вороного, Чупринки і Олеся. Бо я вчився у багатьох, між іншим, і у прозаїків. Як поет, а головне, я вчився у мого народу. Як і вчусь у його пісень, то трагічних, то ніжних, то повних такої героїки, що серце захлинається від щастя, що я син такого народу. Безкінечно, благородного, рицарського, який ніколи нікого не поневолював, а тільки. Бився за своє місце на землі, боронив свою рідну країну. Так от протичину. Коли я познайомився з ним живим, а не в мріях, то моє уявлення лишилося про нього таке, як і у мріях тонкий, стрункий, зеленоокий і ніжний. Він немов летів у моїх очах, мов летів у небо слави, якого він, як ніхто з нас, був достоєн. Це ж був 1923 рік, один з перших років нашої літературної молодості. Якось ми були на городі диткомуни імені Василя Чумака. Був Іван Кириленко, здається, Божко і інші, яких не пам'ятаю.